Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat d'aquest divendres ens porta a parlar del punt i final del cicle d'audicions a l'Escola Municipal de Música i Dansa, que es va posar ahir dijous. Repassem aquesta i altres notícies en titulars. L'Escola Municipal de Música i Dance ha aquest dijous el cicle d'audicions que ha collit durant aquests quatre dies l'Espai de les Arts. Durant aquestes audicions, els infants i joves de l'escola han interpretat amb els seus instruments un conjunt de peces d'estils musicals diversos que han treballat a l'aula. La Setmana Europea de l'Energia arriba al seu punt final aquest divendres, però Tiana acollirà activitats encara fins al pròxim 4 d'abril. En aquest context, aquest cap de setmana, l'Ajuntament participarà de la campanya organitzada per l'organització World Wildlife Fund, que porta per títol l'hora del planeta. La companyia teatral La Perla 29, formada pel tianenc Joan Arquer i la badalonina Rosa Gamis, visitarà Tiana dins el cicle de teatre familiar Bambolines d'aquest mes de març. Gamis i Arquer portaran al teatre tianenc l'obra La Bona Persona sota la direcció d'Oriol Brogi. I en esports arriba una jornada decisiva pels interessos del futbol sala a la conreria en què poden convertir-se matemàticament en equip de primera divisió territorial. També afronta aquest cap de setmana amb molt bona forma el basquet Tiana que busca la seva quarta victòria consecutiva davant el manlleu. R Radio Tiana: Les notícies del migdia. Thank you. Aquesta és una versió de la Cançó Europa de Santana que ha estat interpretada l'últim dia del cicle d'audicions que ha organitzat aquesta setmana l'Escola Municipal de Música i Dansa. El centre ha aquest dijous el cicle que acollí l'Espai de les Arts de Tiana. La música clàssica, el jazz, la música popular o la moderna, ja sigui interpretada per formacions o per solistes, s'han trobat en aquest cicle d'audicions. Els alumnes han interpretat peces d'aquests estils musicals, acompanyats d'instruments diversos com el piano, la guitarra la flauta travessera Walvulí. La directora de l'Escola Municipal de Música i Dansa, Mercè Monfort, ha fet una valoració positiva del cicle. Ha anat molt bé, estem molt contents, eh, la veritat és que els fa vergonya, però després estan molt, molt satisfets i és un gust perquè és la manera d'ensenyar també la feina que es fa i ho fem com una festa. No és cap examen, això no és cap conservatori, és una escola de música i el que importa és que la gent vagi avançant al seu ritme i que entre tots doncs, anem creixent. Des de la coneguda Sex Machine de James Brown, passant per la popular Quan tres oques van al camp fins a arribar al cant de la joia de Beethoven, han format part del programa d'aquesta edició del cicle d'audicions a l'escola de música i dansa. De fet, aquest cicle també ha servit per a demostrar als tianencs i tianenques quina és la formació que s'ofereix a l'escola municipal i als pares l'evolució musical que han tingut els alumnes al llarg del curs. A més, les audicions també presenten una oportunitat pels alumnes, per tal que les seves peces tinguin ressò més enllà de l'aula. Alguns ells reconeixen, però, que els nervis sovint guanyen a la concentració. Una mica de vergonya per això, eh? Una mica, però bé. Per si no que has fet durant l'any, doncs pues, està de per demostrar el que saps, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, D'altra banda, els alumnes que estan aprenent a tocar el piano han tingut la possibilitat d'interpretar les seves peces amb un piano de cua. Amb l'audició d'aquest dijous, l'escola ha finalitzat el cicle d'audicions i ja comença a pensar en el de l'any que ve. La Setmana Europea de l'Energia arriba al seu punt final aquest divendres, però Tiana acollirà activitats relacionades amb aquesta iniciativa fins al pròxim 4 d'abril. En aquest context, aquest cap de setmana, l'Ajuntament participarà de la campanya organitzada per l'organització World Wildlife Fund, que porta per títol L'hora del planeta. Aquesta iniciativa promou una pagada unitària de llums i aparells elèctrics i electrònics per fer sentir el suport de la població a la lluita i la prevenció del canvi climàtic amb una davallada del consum elèctric. Per aquest motiu, la Fasca la del consistori tianenc romandrà aquest dissabte una hora pagada de dos quarts de nou del vespre a dos quarts de deu de la nit. Joan Pau Hernández és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana. Forma part d'un seguit de, de gestos d'intentar implicar també la ciutadania i eh, també des dels poders públics per això tenir unes conductes més respectuoses en el nostre entorn i posar de manifest que a tots ens preocupa el canvi climàtic. No? i per tant que hem de començar a canviar algunes conductes i millorar la nostra relació amb el, amb el planeta, no?, de cara a també a les futures generacions de poder viure amb major qualitat de via. Abans de la pagada aquest dissabte també serà el torn del Cinefòrum per tots els públics. Nous retorns Souter, d'Oliver Bourgeois i Pierre Berunger tindrà lloc al casal de joves de Tiana a partir de dos quarts de set del vespre. Aquest acte també s'emmarca en la Setmana Europea de l'Energia. Aquesta alhora forma part de la campanya europea per l'energia sostenible que la Comissió Europea va llançar ara fa cinc anys. Es tracta de conscienciar els tianencs i tianenques sobre la importància de les energies renovables, l'eficiència energètica, el transport net i els combustibles altres. Alternatius. A Tiana, gran part dels actes organitzats fins ara han prestat especial atenció al col·lectiu dels joves. En aquest sentit, des d'aquest dilluns, el Punt d'Informació Jovenil de Tiana acull una mostra de fotografia sota el títol El clima canvia. I tu? A més, també han impulsat un concurs de vídeos al voltant del canvi climàtic. I des d'aquest dijous, els joves disposen de dues bicicletes plegables, per tal que durant aquests dies provin de fer els seus desplaçaments amb un mitjà de transport sostenible. El tècnic de joventut de l'Ajuntament de Tiana, David és d'assegura, però, que la participació fins a dia d'avui ha estat baixa pel que fa al concurs i l'exposició. Ara bé, considera que disposar de bicicletes, així com el Cineforum, farà més atractiva la iniciativa per a aquest col·lectiu. Ha vingut gent, però com molt poca. També el de les bicis, sí que estaven força interessats els joves en el tema de les bicis i això li donarà una empenteta aquesta setmana i espero també que el, que el cap de setmana també funcioni.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 No deixem de parlar de temes de sostenibilitat perquè aquest cap de setmana arriba el primer canvi horari de l'any que suposarà un estalvi en la despesa energètica de Catalunya de 21 milions d'euros, el que és equivalent a 8 euros per llarg segons càlculs de l'Institut Català de l'Energia. Serà la matinada de dissabte a diumenge quan haurem d'avançar una hora als rellotges, de manera que les dues seran les tres. Aquesta mesura que s'aplica de manera coordinada a tota la Unió Europea permet disminuir la despesa energètica relacionada amb la il·luminació artificial mitjançant l'adaptació de l'horari a les hores de llum natural. El grup d'Astronomia de Tiana ha organitzat aquest dissabte una xerrada i una observació pública sobre Saturn. L'activitat arriba en un moment molt favorable per l'observació del conegut com a planeta dels anells, tal com ha indicat el president de l'entitat i encarregat de l'acte, Enric Montreal. M'ha escollit aquest dia precisament perquè a la primera setmana de, del mes d'abril es produirà l'oposició de Saturn, és a dir que Estarà en unes condicions eh, òptimes per observar-lo, eh? de manera que passarà per el meridial a les o totes de la nit. I llavors eh, en aquesta posició està molt ben situat per poder fer observacions, com, com és el cas. Si el temps ho permet, els assistents a l'acte podran observar Saturn, però també alguns dels satèl·lits del planeta, el principal dels quals és Tita de gran diàmetre. Així mateix també es podran observar els anells del planeta, que es podran veure d'una manera més òptima que en l'anterior edició de l'Observació de Saturn, que també va acollir l'Observatori. Aleshores, els anells mantenien una posició que no permetia veure'ls en tota la seva magnitud. La xerrada i observació pública sobre Saturn tindrà lloc aquest dissabte a l'Observatori d'Astronomia de Tiana, a a de les 8 del vespre. Aquest diumenge, a partir de dos quarts de dotze, hi haurà la tradicional benedicció de rams a la catequística de Tiana. Dos mil anys després de l'entrada de Jesús a Jerusalem, els fidels cristians tianencs continuen rememorant la manera com els jueus van rebre el Masies, el Sant Palmes, Branques de Llorell i d'Olivera per mostrar el seu goig al fill de Déu. El portaveu de la parròquia Sant Sabrià de Tiana, José Pérez, ha reivindicat el rarafons religiós de la celebració. ...una celebración como de costumbre... ...lo que pasa que este año quisiéramos darle... ...pues esa intensidad religiosa que debe tener... ...festiva es verdad... ...pero fundamentalmente es en religiosa... Eh, ...comenzamos la Semana Santa... ...con el próximo domingo... ...y aunque son importantes... Eh, ...la bendición de los ramos... Eh, ...lo más importante es que comienza... ...digamos la, la Semana Santa... En el cristianisme, el diumenge de Rams commemora l'entrada de Jesucrist a Jerusalem amb els seus deixebles durant la Pasqua jueva. Segons l'Evangeli, Jesús va ser rebut amb alegria als embranques de llorer i de palmes per donar-li la benvinguda. Diumenge es commemorarà anant a l'església per tal que el mosset de la parròquia, Joan va néixer el palmó o la palma o un brot de llorer. Acte seguit s'iniciarà la processó que arribarà fins a la parròquia on tindrà lloc l'Eucaristia. La informació local a Ràdio Tiana La companyia teatral La Perla 29 formada pel tianenc Joan Arquer i la televisiva Rosa Gamiz visitarà Tiana dins el cicle de teatre familiar Bambolines d'aquest mes de març Gamiz i Arqué portaran al teatre tianenc l'obra La Bona Persona sota la direcció d'Oriol Brogi Es tracta d'una adaptació de l'obra de Bertolt Brecht La Bona Persona de Jesuán que ha anat a càrrec de la mateixa Rosa Gamiz Aquestes peces són clàssics Um, clàssics uh, teatrals per gent gran que no han estat adaptades o no han estat massa adaptades pels nens i llavors jo el que estic fent sempre és una defensa a que els nens els hi podem mostrar els clàssics igual que els grans i si els hi sabem adaptar i si els hi sabem servir i ells també poden treure moltes coses d'aquestes peces la divisió entre el bé i el mal esdevé el fil conductor de l'obra que tracta la qüestió amb humor, amb un to de faula entre el fantàstic i el didàctic. En aquest context ens trobem amb tres déus que han baixat dels núvols i que busquen allotjament. Creuen que és impossible ser bo en aquest món i han vingut a comprovar si queda alguna bona persona. Una combinació de música, sons, personatges diversos, llum i color, però sobretot la paraula com a eina imprescindible es trobaran dalt de l'escenari de la sala Albènis aquest diumenge a partir de les la tarda El Club de Lectura de la Biblioteca Camaratau convida aquest mes als lectors que hi assisteixin a comentar el llibre Desgràcia de l'escriptor australià originari de Sud-àfrica, John Maxwell Cotjim L'autor Premi Nobel de Literatura l'any 2003 ambienta la seva novel·la en la Sud-àfrica després de la fi de l'Aperheit L'escriptor Toni Sala serà l'encarregat de la sessió Una novel·la, diguem, de... Que, que recupera un tipus de literatura moral, o sigui, de, gairebé filosòfica, on els personatges es plantegin uns, un, un, uns problemes d'avui que, que toquen la part més íntima i més, diguem-ne, més, més elaborada moralment, o més, més complicada, o més discutible, de les persones. I llavors, en, en aquest sentit, és, un, és, un, és una novel·la que, eh, el, el desgraci concretament per totes les novel·les de Koetzi, que t'afecten directament i que, i que segur que seran molt, molt interessants de parlar-ne. El racisme, la injustícia i el masclisme conviuen en l'argument d'aquesta novel·la on ens trobem amb un professor d'universitat que porta una vida desgraciada. Amb dos divorcis, tracta d'esquivar qualsevol indici de compromís però finalment establirà una relació amb una alumna seva molt més jove que ell i de la qual no arribarà a enamorar-se. La noia finalment en denuncia i el professor és acomiadat. Aleshores marxarà amb la seva filla a viure al camp, però allà succeirà una tragèdia. Els interessats en coneixen més aspectes sobre la novel·la la desgràcia de John Maxwell Cotzi poden assistir aquest divendres a la Biblioteca Camarateu a partir de dos quarts de vuit del vespre. Radio Tiana, notícies, esports. Arriba una jornada decisiva pels interessos del futbol sala a la Conraria en què els homes de Dani Bravo poden convertir-se matemàticament en un equip de primera divisió territorial. Tot un èxit per un club amb una projecció impecable des que va arribar Tiana l'estiu del 2008. També afronta aquest cap de setmana amb molt bona forma el bàsquet Tiana que busca la seva quarta victòria consecutiva davant el mallleu. Però comencem com sempre amb el futbol i el centre cultural i esportiu Tiana que vol retrobar-se amb la victòria després d'un tram de calendari força complicat. Els tianencs intentaran seguir amb el bon nivell de joc demostrat davant rivals molt potents ara davant el Calella El tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana Joan Casado no s'enrafia però d'aquest equip de la part baixa de la classificació Serà un equip que a la solera que té aquest equip que ha baixat aquesta temporada de primera regional a la solera que tenen i el potencial econòmic que tenen doncs, bueno, portaran problemes jo Perú a veure si estem, si juguem com l'últim partit de lliga també jo penso si anem a més com estem nan i penso que podem treure algun puntet més Poques coses ens queden a dir d'un equip que suma 54 dels 57 punts possibles. És el cas del futbol Sala la conraria que amb aquests registres espectaculars pot certificar, en cas de vèncer al Fundació Privada Mataró, l'ascença a primera divisió territorial. Els homes de Daniel Bravo, doncs, ja tenen les ampolles de cava la nevera. També hem de destacar la progressió del recanvi bàsquet-tiana en una complicada segona catalana on s'han acabat adaptant i que finalitzarà amb uns resultats esperançadors de cara a la propera temporada. Davant el Manlleu poden sumar la quarta victòria consecutiva i la dotzena en un grup tercer liderat pel Club Bàsquet Quart. I acabem amb la punta al voleibol tiana que, malgrat ser en el tram final de la temporada, es troben còmodes en una segona catalana on han sumat dues victòries consecutives. Aquest fet suposa, sens dubte, una injecció de moral per les jugadores de José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 La entrevista Saturn, el planeta dels anells, és el títol sota el qual el grup d'astronomia de Tiana ha organitzat una xerrada i una observació pública. L'Observatori acollirà l'acte aquest dissabte a partir de les 8 del vespre. Per conèixer més aspectes sobre aquest planeta avui volem parlar amb l'encarregat de l'activitat i també president del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem de què és el que coneixeran els assistents a aquesta xerrada i observació pública sobre Saturn.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 De fet, parlem d'un planeta peculiar i un planeta que, com molts altres, se'n van descobrint coses noves i, de fet, darrerament hem tingut notícies destacades sobre ell, no? Efectivament, Saturn és una caixa de sorpreses. Des del seu descobriment, pràcticament... Bé, des del seu descobriment no, perquè es coneix des de molt antic, eh? des de l'època dels Caldeus, uns 4.000 o 5.000 anys abans de... De Crist ja es coneixia com, com a planeta, però no se sabia ben bé el que era. Eh? Eh, el primer que el va observar va ser Galileu, o l'any 1610, i tampoc, tot i que va emprar un telescopi eh, fabricat per ell mateix, no va poder esbrinar ben bé la naturalesa d'aquest planeta, perquè amb eh, una de les anotacions que ens ha deixat eh, deia que ell creia observar que el cinquè astre era trigèmin, és a dir, que realment eren tres astres i no un de sol, no? i això era degut a la mala visibilitat que li donava al seu telescopi del, del conjunt d'anells que, que rodeja Saturn. Però bé, des d'aquella de, època fins ara s'han anat... Eh, perfeccionant el, els instruments d'observació i realment s'ha pogut eh, veure que, com us comentava, és, és una caixa de sorpreses perquè el que primer semblava ser un anell després va passar a ser tres anells i ara sabem que són infinitat, infinitud d'anells els que rodegen el planeta. Realment no són anells sòlids, sinó que són petites partícules que orbiten al voltant de, del planeta com si fossin eh, diminutes llunes eh? i eh, l'últim descobriment s'ha produït si no recordo malament l'any passat eh, el darrer anell que s'ha descobert que és eh, molt gran mereix eh, de l'ordre de milions de quilòmetres de diàmetre és a dir que està molt, molt apartat del que és el centre del planeta i envolta tot el seu sistema de, de satèl·lits I com és que ha trigat tant a descobrir-se? Bé, perquè aquest anell és molt ténue, eh? realment les partícules que el, que el composen estan molt separades entre si, per tant eh, es podria dir que és com si fos una anella de fum de, de cigarro. Eh? Les partícules que, que formen el fum d'una cigarreta, per exemple, estan molt més juntes que, que les partícules eh, que formen aquest anell relativament. No? Llavors això fa que sigui molt dèbil, molt, molt poc eh, lluminós i han calgut eh, doncs, instruments d'observació molt potents per poder-lo poder descobrir. Eh? Sembla que ens fixem molt a Mart i en la Lluna, però potser Saturn el tenim una mica oblidat. Per què? Bé, no oblidem que Saturn és un planeta llunyà. Està més enllà de Júpiter es troba per, per terme mig a una distància d'uns uh, 1.400 milions de quilòmetres de la Terra. És a dir, que es troba a 10 vegades la distància que ens ha separat el Sol. Això ja, ja ens pot fer pensar una miqueta doncs, que és un, és un planeta que estar lluny del nostre abast no? tot i així en aquesta època d'avenços tecnològics s'han enviat eh, sondes eh, a Saturn per poder-lo inspeccionar de la vora i realment ens doncs, han portat aquestes sondes a descobriments realment sorprenents eh? tant del propi planeta i el seu sistema d'anells com fins i tot el seu sistema de, de satèl·lits forma un conjunt que el podríem comparar a un sistema solar en miniatura. I de fet en aquests satèl·lits de Saturn s'han fet descobriments importants, com per exemple llegíem fa un temps en, a, en els diaris que havien descobert fins i tot amoníac i orgànics, no? Elements orgànics. Sí, sí. Hi ha, hi ha un satèl·lit, eh, el, el principal satèl·lit de Saturn, que s'anomena Tità, i realment fa honor al seu nom perquè és un satèl·lit gegantí, de, de tal manera que si no, si no girés al voltant de Saturn podria tenir perfectament la categoria de planeta, perquè és més gran en diàmetre que el propi Mercuri, eh? i a més a més té una atmosfera pròpia amb una composició molt similar a la de la Terra, i eh, recalculo de molt similar perquè realment és diferent, eh, amb, amb un punt crucial, que no conté oxigen a l'atmosfera de Tità. Eh? És bàsicament de nitrogen, no? Però s'ha descobert eh, que en aquest satèl·lit eh, es produeix el cicle del matà, igual que en aquella Terra es produeix el cicle de l'aigua. És a dir, que hi ha pluges d'elements de, de, de orgànics eh, a dintre de l'atmosfera de Tità, no? Això, doncs, unit a que gira al voltant de, de, de Saturn amb un període relativament curt i que també doncs, pateix la influència del planeta, pot haver donat lloc en la formació de molècules orgàniques més, més complexes, no? Però tot això encara està per comprovar. L'únic cert que hi ha en aquest moment, i conegut, és que a Tità, eh, doncs, d'una atmosfera de nitrogen molt molt similar a la, a la Terra es produeixen pluges continuades d'hidrats de, de, de, de carboni eh? tals com etanol o, o el etanol etanol o altres elements semblants el metanol també és a dir que es pot dir que està plovent doncs petroli, com aquell dia no? és una barreja d'hidrocarburos que va caient contínuament fins al punt de que forma eh, rius i algunes superfícies una miqueta més extenses que, que són llacs. Eh? Tot això s'ha descobert a través de, de l'altimetria de radar que porta la sonda Cassini incorporada, eh? que és una de les sondes que l'ha visitat de la vora. A més, i corregeix -me, si m'equivoco, les quatre llunes de Saturn és difícil captar-les en imatges totes juntes, a la mateixa cara és una cosa eh, que es produeix cada cinc anys i, per tant, doncs, haurem d'esperar eh, un temps que es produeixi aquesta alineació. De totes maneres, ara tenim una posició favorable per observar aquest planeta i suposo que també us engrascareu observar-lo quan es produeixi aquesta alineació de les llunes, no?, Naturalment, sí, sí. El, el dia concretament, eh, demà, quan, quan fem l'observació, tot sigui dir si el temps acompanya, eh, eh, el que sí que podrem veure és eh, Tità, eh, amb un cantó del planeta, i Enceladus, que és un altre dels satèl·lits interessants dels que, del que parlarem en la xerrada prèvia que hi haurà, eh, que estarà alineat amb el cantó contrari és probable que puguem arribar a veure si el cel és transparent i, i ens ho permet la meteorologia doncs, eh, de l'ordre del que dius tu unes 4 o 5 llunes girant al voltant de Saturn això a part del seu sistema d'anells que ha començat ja a decantar-se una miqueta després de, del pas pel pla que va fer, fer l'any passat eh? no sé si recordareu que l'any passat es va fer una observació de Saturn també en la qual els anells es veien gairebé completament de cantell, eh? gairebé no es, no es podrien veure. Doncs aquesta fase ja ha passat i ara ja es comença a inclinar eh, cada cop més de manera que cada cop es veuran millor els anells. Doncs aquells interessats en conèixer més sobre Saturn tenen una cita aquest dissabte a l'Observatori d'Astronomia a partir de les vuit del vespre. Nosaltres hem volgut fer un tast del que es posarà sobre la taula en aquesta xerrada i observació pública amb el president del grup d'Astronomia de Tiana, Enric Monreal. Gràcies per atendre'ns i fins una altra. Gràcies a vosaltres. Fins una altra, adéu-siau. Fins una altra. Ràdio Tiana,